Innal hamdulillahi nahmduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu washadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Të ndërrojmë lazer mëshdojmë mësimën tonë në temën e pastrimit zemrës dhe shpirtit kemi folur në zdo mësim për një tem të veçant prej smundive në for për to smundit cilat janë smundit zemrës dhe ka nevoj njëriu të pastroj zemrën prej e tyre smundive që të shpëtoj nga azjarë i gjëhnemit dhe të fitoj këneisin Allah dhe nuk ka mundësi në dryshe vetë të mëse duke e pastroj zemrë nuk ka mundësi njëriu që të shpëtoj nga të dënimi i gjëhnemit duke pastroj zemrën ti për këtyve smundive dhe duke mbushur zemën e ti me adhurime dhe me ato që ka urdhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe profetit sallallahu alaihi sallam të cilat dovin insha dhe në vim profetit sallallahu alaihi sallam thot në hadithin e sakt inna Allah la janë dhuru ila suarikum Allahu nuk shikon pa mjet tua ja si jenë O lakin jenë dhuru i lakullu bikum Por shikon zemrë të uveja Që do të thotë se Zemrë është thelbi I fitores ose i humbjes njeriut Nëse njeriut nuk a regulon zemrë në ti A i është i shkataruar Nëse nuk i interesohet për pasërimi Zemrës ti për smundi A i është i shkataruar Në dë dy botët Është edhe flasim me Nain Allah subhanahu wa taala për një smundje shkotorruese. Një smundje që mund të them që ajo është nga smundjet e para që kanë ekzistuar te krijesat, dhe kjo smundje është smundja e mendimit madhësish. Smundja e mendimit madhësish. Unë jam menduar, më me thënë drejtën, që ti gjej origjinën e kësaj fjalë ngjush shqipe, që i thon mendi madhsi. Se në arabisht ajo ka origjinën e shumë e qartë. Dhe, me sako këtoj unë, fjallë e mendin malësi në gjuhë në Shqipët do të thot, që njëri ju të duket vetë e në mendin e ti i madhë. Ta shikojnë me mendin e vetë, vetën e ti të madhë. Se në rabi ishtë thonë kibër, do më thonë që të duket vetë e i madhë. Të duket vetë e i madhë. Kibër. Dhe, ne në Shqipët e mendin malësi, Nësa duke të që limi është që i menjen të ndë, ti duke të zhjimavë. Dhe kjo është cilësi shkatarruese për njëri unë. Në dërsa koptimi terminologik ose, dhe më thënë, koptimi si pas islamit, më thjeshtë, në fjales mendimasia është, si që ka përkovizuar dhe ka cilësuar vetë përfetjës sënë Allah në një senë, në kur është për mendimasinë dhe ka thënë, Mëndemasia është kundështimi të vërtetës dhe në nëndlesimi i njerëzve. Mëndemasia është kundështimi të vërtetës dhe nëndlesimi i njerëzve. Do më thënë që nëse njëriju nuk e parnon të vërtetë në kur i vjen më argumentet e veta, ose i duket veta më i mirës e tjerët, më i lart se të tjerët dhe i shikojnë njerëzit me syrin e poshtrimit, ai është mendimadh. Edhe nëse është i tillë, mirë për ta. Ne do të rregojm argumente të cilat kanë treguar dëmin e mendimadhësisë dhe ku e çon mendimadhësia njeriu. Ne më parë asaj të përmendëm shkurtimisht shkaqet që e çojnë njeriu në mendimadhësi. Djetarët ka përmëndur më të shkajqe Menimalsis, 4 shkajqe Të rëgojnë fëllën farë për këvizimin Menimalsis, e 2 të është Shkajqe që e që një menimalsi Dhe të e në 4 Shkajqe që i parë është përqimi vetës Edhe ka dalin dhe me përqimi vetës Edhe menimalsis Se se përqimi vetës është hap i parë Për të qojnë një menimalsi Një, për, një personë i përqimit vetës e ti edhe i duket i plot, i mirë, i shkëlqyër, i kuluar, i madhë, madhështorë, e mëradhë, edhe këj personë, në këto moment që këj fillonë edhe mendonë për vetën e ti këto loj mendimesh, atëherë fillonë edhe i shikonë njërzë më syrën e poshtrimit. Dhe i sa rinë të lojgrade, që mund të i shofi njërzë edhe i duke njërzë si gomerë, vetë në vetëja ti duket njëri. Në kjo është një gradë shumë në dyre me një masis, e cilë, dhe më thënë, e gzistonë sot të këshumisa e njërzve. Të shumë për e tyri që i thonë vetës musliman. Nuk po flasë për qëfutu, se qëfutu kanë shpërme me gojë, e thonë që gjithë kryesat janë gomerë të sirët duke të shërbenë qëfutve. Por, po flasë për ata që i thonë vetës musliman. Shkaku i parë është përqimin vetës dhe përqimin vetës e qonë njëri unë në gjëhënëm Ma dhe profetës sallallahu njësallem ka të rguar një hadith sakt që një person ishte duke esru në tok duke i përqyrë vetja me një hecije me ndje masie e fundos allahu subhanu wa ta'ala në tok e fundos dhe i zhytë të thëlsitë të tokës dhe i ditë një gjukimit Shkët shfardënimi A ti duke vetë e i lartë Dhe Allah e u li poshtë Në më thënë Nëse ti kërkont Në të ngrejë të të ngrejësht lartë Me me në masin të ndët Po shtëronë Allahu E ku mundërta Asaj që të dëshëronë të i Përne dhe profetis Ka thënë një hadith sakt Ku shtë regohet modest E ngreja të Allahu Ku shtë regohet modest Në ngreja të Allahu Që do të thot Ku shtërgojnë vendimath e poshtronë Allahu Ku shtërgojnë vendimath E poshtronë Allahu Subhanu e Teala Në të dy botët Shikoni faronin Një nga shemë Një më të qitë vendimasis U thoshtë të njërzve Unë jam zoti ju e i lartë A nuk i shikoni të lumejnë Tho shë faronë A nuk i shikoni të lumejnë Që rjedin për po shmeje Shetër, nuk, lumejn, thot? nuk i shikoni të lumejnë Nuk i shikoni të lumejnë Që rjedin për po shmeje Dhe Allah i madhëruar I bëri lumejnë Që të rjedin si për ti Për ta poshtruar I bëri lumejnë të rjedin si për ti Si, më fundë në det U palosë deti Më, palos më fundë në detit Të ty Të të regonde që lumejt të redhin si për ti, jo pështi. Për të aposhtruar Allah subhanu ta'ala. Kjo është mendimasia. Shka kisa është përqimi vetës. Shka këtjetër është që e qon një mendimasia është dhe urejtja. Do më thënë, kur ti urejtë një personë, Edhe urrëti ka zënë zemë vend në zemrën tënde kundrejt i personit, ti nuk parnon për ti asnjë të vërtetë që të vjen. E urrën vllajën tonë musliman, e thot ajo vllaqë, "Frik Allahun, kjo është harmong leohet." Ti vetëm se urrën, me kundërshton ato se parnon të vërtetë. Që po të thot dikush tjetër që nuk e, që ti nuk e urrën, ti do të parnoj të vërtetë, por vetëm sepse urrën atë, ti nuk e parnon të vërtetë, ndonë kjo është mendëmosie, mos pranim i të vërtetës për e ti personit cilin të soli në të rasi që një personit cilin të ureve dhe bëshak të urejtjes kalohen e medimansi la nërvojt shkaku i tret i medimansis është hasedi hasedi zilia është një smundit e kqia të cilin e ka qëtë të profetët sëlem smundit e umeteve të më pashme dhe ka thënë dhe ka thënë që hasedi dhe urejtja e ruaj njeriu, ka thon nuk ka ka thon për vetëson nuk po u them që ruajn kokën, por ruajn fen. E lën njeriu pa fe. Një person shikon tek vllai vetë një mirësi që ka ai, edhe që të të të dhe ëndërron që Allah t'i largojë të mirësi të personit. Ëndërron edhe fillon krijon urrëti për të person pa bërë gjunaf. Dhe kjo është zilia, hasedi. Smira Edhe nga hasedi ka urrëti, edhe çfarë do lloj fjalë që thotë ky person, do cili ky ka haset nuk e panon për ti. Si urt javi një këshillë se panon për ti. Dhe kjo gjithashtu është mendimollësi. Dhe kjo është një prej shkaqeve të mendimollësisë. Edhe shkaku i katërt është syë fajsia. Edhe syë fajsia, ose ajo që të rria, është gjithashtu një smundje e keqe për cilën ne folëm në pjesën e kaluar edhe sui fajsia gjithashtu e shtu njëriun që a i të bjerë me një masi si fillon edhe njëriu bisedon për një qështë e fitare edhe e këshilon dikush ose e korijon dikush në sytë njerëzve aty ku a i e bëri gabimin edhe a i vetëm për mësë duku për parë njerëzve që a i ka gabuar nuk e parënon atës vërtet po te kishtë thënë dikush në vete mund të parënon të po nga që ja tha atë të nësut njerëzve a i nuk e parënën të të të vërtet dhe bie në mendimasi sepse si që tha mendimasi është mos parënimi të vërtetës edhe në mbëlefsimi njerëzve mos parënimi të vërtetës është një prej lojeve dhe mendimasi edhe i cili shikon se qëfar do thonë njerëzit për të edhe jeton për njerëzit dhe jo për të knajshu Allahus subhanu ta'ala momentin që ati i të senohët, kjo pami e njërë të njërzit, a i e kundështonë të vërtetën nga Afrika, se mos njërzit dhe mendojnë për të që e kjo nuk dika, kjoja shësia than tjere të, të vërtetën, e kjo nuk e dinte, nuk bënde, edhe e mendojnë se po pështrohet, po që e se përnonë të vërtetën së njërzve, përnda edhe zjedhë rrugën tjete që është rrugë e mos përnimin të vërtetës. E sa, e sa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 i thënë nuk ka mundësi që ka mëndi masija ku e qonë një, një mëndi masija subhanë sa gjithë thjesht e gjithë shumë thjesht nga majtë të kalosh ka shatë të hashtë më tjathën nuk ishe pështir por nuk e linë të vetja njëri u në të omen dhe par njëzë të njëzë njëzë ja kër gaboj e kër i gjoj dëgurë Allah dhe do të të në më radhe do i thëmi një pasaj a shësi ka gabuar kë nuk e la egoizmi vetës ti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 I tha profeti sallallahu alejhi vesellem mos paç mundsi dhe në at moment thot nuk e ngriti më dorë djallut, nuk e ngriti më thot. Ju paralizuat djallta. Ky ishte një ndëshkim i shpejt i mendjes më dhënë në dyja për shkak të minimasisë së tyre. Ndërsa tek Allah subhanahu wa taala ata kanë ndëshkim akoma edhe më të madh. Allahu subhanahu wa taala ka treguan Kur'an dhe lutë do të bije shkurtë për disa, janë kanë shumë gjëra për t'treguar, po do të urpëqemi ti për ti, përmbledhim, shkurtë shkurtë. Ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që mendimallësia është shkak që e çon njeriu të largohet nga bindja ndaj Allahu subhanahu wa taala. Shikoni Iblisin. Iblisi është shembulli më i mirë për këtë çështje. Çfarë shtoi Iblisi mos bindën sejdë kur e urdhëroi Allahu subhanahu wa taala mendimallësia i përqe u vetë, i du vetë më i mirë sa ademi, u të regua mendimat dhe urdit Allahot edhe u largua nga bindja Allahot subhanët ta'ala. Kërë që mendimatësia e qënë njëriun që a i largot nga bindja dhe Allahot subhanët ta'ala. Edhe këtë dë thotë që ta qënë njëriun në gjahënëm. Gjithashtu, ka të regua Allahot subhanët ta'ala, përveç kësaj që është përmëndë në shumë, kërënore, ka të regua Allahot subhanët ta'ala që mendimasia është kakë për dënimin e popojve mendimasia në ka bërë Allah është kakë për dënimin e të të cilët e ka në të, të, të thotë Allah ndër tjera o me jesë ten kifar në ibadet i o jesë ten këbir fëse e hëshurum i leji gjemiha thotë edhe ata të, të cilë të rëgohen nga adhurimi i Allah subhanu e talë dhe të rëgohen mendim dhejn më thotë nuk e adhurin Allah në më dhuruar ata do t'i grumbulloj Allah të gjithë dhe m edhe gjithashtu të thutë më pas u emme lëdhine stënkefu e stëkëpër u fëju athibu më athabën e lima edhe atatë cilët u sëmbrapsën u sëtenkefu i sëni në krafë do thotë që njëri të, të të tërhiqet dhe mos i polqeji që e të adhruar Allah ta edhe u të reguar me ndim dhejnë dhe adhruimit Allah Allah dhe i të ndëshkoj e të me i ndëshkim të dhemshum kjo është po fundimin me dhe nd që mëndimë ansia e shkak për të larguar njëri nga gjenneti. Thotë Allahu Subhanu wa ta ta'ala në Koran, eljome të ujëzohu në adhab e l'hunimi ma kuntum të kuulun arallaj ghejra al-haqqo u kuntum an ajati të stekvirun. Thotë, sot dëndëshkoni me ndëshkimin për shtruës për shkak të, të pa vërtëtsis që thoshit ju për Allahu Subhanu wa ta ta'ala dhe për shkak se ishtë mëndim dhejnë dhe argumenteve të ti. Gjithashtu Allah subhanatale ka nzir, e ka ndzir E ka ndzir Iblisi nga gjeneti për shkakt mendimasis të i Në këtë regon Kë mendimasia për shkakt A ndzir një nga gjeneti Për ndër profetis Ka thënë hadithin e sakt Nuk hynë gjenet A i që ka në zemën e ti Një thërmi i mendimasi Nuk hynë gjenet A i që ka në zemën e ti Një thërmi i mendimasi Gjithashtu Allah, subhanët ala, ka të reguar në Kur'an, në disa e dhe tja, se me një më dhejnët, nuk e mbajnë përgjëjsin e pas, atyre pasus dhe të tëre. Në më thënë, njërëj që bëjnë me një maf, edhe atë e ndjekin njërës në mrapa, a i me gjithë me një mafsinë e ti ditë një gjyëkimin do tërhiqet, dhe do të këptoj problemin e ti, në atë ditë që nuk i bënë dobi më, kthimi dhe pendimi tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë ka treguar Allahu subhanahu Ta wa taala disa ajete. Thot Allahu i madhëruar: "Wa qala lilladhina sustaifulu lladhina istakbaru bil makri l-layli wan-nahar." Ka treguar thot edhe do i thon ata acilet ishin të dobët me një mëdhenjëve. Thot ka qen mashtrimi që më bënit ju natën dhe ditën që na urdhëronit ne të lagoshim nga adhurimi Allah të i bënim atë i shokët kjo ka qenë shkaku, shkaku që ne humbëm në kjo është një biset që bëjnë më të besim taj me një e tjetër në gjëhnem ku i thonë me një mdhejnë dhe paria me një mdhejt ka përshëllim Allah këtu paria mësë ta e në zakonish me një mdhejt U thon njerëz nuk u humbën ne, po ju humbët vet. Dhe u thon paria, u thon njerëz të thjeshtë përkundërse ju na tërhojën në xhenem dhe u bësh shkak që ne të humbim. Kjo është mendëmosia, bëhet shkak që të çon njerën në xhenem edhe të bëhet shembull i keq edhe për njerëzit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar që besimtarët e vërtetë, do besimtarët e mirë janë larg sälsiet ulët që është mendëmosia. Innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'ibadatihi ata detsir çan tek zoti jot nuk janë mendimdhënjë ndaj adhurimit Allah, nuk të Allah, domethënë nuk tregojmë mendimdhënjë, ne nuk nuk largohen nga adhurimi i Allah subhanuhu te ala. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe selem ka folur në shumë hadithe për çështjen hadith e mënimësisë dhe ndërto hadithash hadithe Burerës radallahu anhu se profeti sallallahu alejhi dhe selem ka thënë dialogoi një xhari dhe xhen dhe xheneti, xheneti dhe xhenemi të lasë me njërë tjetërën me njërë i tjetërën dhe i thotë gjehenemi gjenetit të kuhun dhe hynë me ndim dhejnët e thotë gjenetit të kuhun dhe hynë njerëzit e dobët dhe njerëzit e thiesht njerëzit <coughs> e thiesht njerëzit të thotë allahu subhanët t'ala i thotë gjehenemi t'i e në dëshkim jim në dëshkoj me t'y këtë dëshiroj dhe i thotë gjenetit t'i e më shira i me më, më, më shiro Edhe çdo dyje do t'i mbushëi Allahu subhanahu wa taala. Hadith e transmeton Buhariu. Gjithashtu transmeton Ebu Saumeve Ibn Abdul Rahman Ibn Auf radhiyallahu anhu, thot u takuan Një Abdulllah Ibn Amr Ibn El As me ambollën me Omer radhiyallahu anhu në Merwa. Merwa është vendi ku bëhet sai, nga Safa në Merwa, janë dy male të vogla, dy kodra. Merwa është ana e dytë. U takuan këta dy sahabe në Merwa. Edhe nërgohet Abdullah bin Amir bin Naz Edhe Abdullah bin Omej e fillon të qaj Fillon të qaj E i thonë një zipsi qanë Tha, më tha Ky personin, më më për Abdullah bin Amir Më tha se ka dhjojë profetin S.A.S. thot Kushka në zemrën e ti një thërmi Një thërmi Një thërmi më një në mësi E hedhe Allahum me turim në gjëhnem Kushka në zemrën e ti një thërmi më në mësi E hedhe Allahum me turim në gjëhnem Dhe, Allah subhanu wa ta'ala, jash problemin një më dhe njështë si që thash në të kundët të njëjtët të tyre. Pa ne të rëgohet, dhe këte tas me tonë e ka të rëgohet një për djetarën në libe në vetë nga Amar ibnëshejbe. Thot, ishe njëherë në meke, në meke, dhe pash në njëtë sa fasët e mellës, në vendë ku bërë të sajë, thot, pash një person që kështë hypur në një mushkë, ëndëmej të ti kështë të njërës të cilët i, i shtyn njërës me forës i largonin që të kalon të kjo i shtyn njërës me forës dhe në kjo më hyve mëshkë dhe shërbëtorit i shtyn njërës hapë në rrugur, hapë në rrugur se po kalon, kush po kalon pasetot u, u ktheva edhe u ktheva në Bagdadët edhe po kalon e të kënjur kur shikoj një person të të zbathur në flok gjatë shumë të, të, të, të lodhur edhe po E më tha, më than pse më shikon vë. Tha. I thashm mu duqe si një person që kam parë në Mek dhe ja tregova se si e pash në Mek. Ende i tha ky personi, "Un jam ai personi," thotë. Shiko se i e shndrru Allahu. Ati ishte me mushkë dhe kishte buto që i, i përzin njerëz dhe lagonin me zor, që të kanonte ky, kur sa aty ke shndrru Allah në një njeri të vobeqt që nuk e shikoi me sy. I thotë, "Un jam ai personi," thotë. I thotë, "Ky për çfarë bëri Allah me ty?" Thotë, "Pse? se u këthë këtë gjendje i tha sepse unë un, do më ngrita lart në ngrita kokën lartë në të vënd ku gjithë njerëzit të regohen modest dhe thjesht për në edhe Allah i madhëruar thot, më përshtrojt në këtë vënd ku njerëzit gjithë një kokën lartë në kësh për në kësh përblimi me një më dhejmë i qënduja me të, të regohet se së përhanë Allah Irak dhe Bagdad dhejmë për një dhe më dhejmë në vëqë në ti Ka qen vendi i çudirave. Ka qen një xhalifa në Bagdad. Shumë gjegatar, shumë i keq. I rritë e Dersa, Allah i torturontë njerëz, i vrisin, marrë, të gjithë kishin frikë. Derisa deshallahu i mëdhëruar që e poshtroi atë, ndërkohë që kishin gjithë njerëzit frikë, e poshtroi Allahu subhanallahu dhe ia mori pushtetin. Jamon është dëgjë që posë donëte Dhe lanë të, të vëbek Të varëfër Do li vdilë të pasenë për Dyrë të gjamive Me një robe të rrëtskosër Dhe u lutë të shenjërëzër dhe u thoshtë atyre I lutën për hirtë Allahu bjeb një pak sada ka Kështë u lutën për hirtë Allahu bjeb një pak sada ka Kështë u ditën për dyret Subhanë Allah si e pështronë Allahu Njeriun Kur ai dëshirojnë të tregohem më një madh përpara krijesave të Allahut subhanahu wa taala. I tashu tregohet se Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu ka qenë një prisahbe, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë prej dietarëve të çifut, i cili kur e pa profetin sallallahu alaihi wasallam u bë besimtar. Ai thotë tregon Abdullah ibn Hamdale se të, Hamdhele, të e pash Abdullah Selamin duke kaluar në Treqthot dhe kishte marrë një, një tufë me dhrohut. Tufë dhru në portrek. Dhe i tha pse bën këtë lloj gjëje? Sa s'kishte nevojë, kishte pasuri me radh gjitha, nuk kishte nevojë të mbante dhru për të shitur. Pse bën këtë lloj gjëje? Ku Allah më dha të ka dhënë pasuri e ti nuk ke nevojë për këtë. Tha e bëj këtë lloj gjëje për të larguar nga vetja ime mendin e mallsin, thotë. Sepse un kam dëgjuar profetin sallallahu alejhi dhe selem thot, nuk hyn në xhenet ai që ka në zemrën e tij një thërmimin e mosih. Me çfarë largonte duke bërë punë të thjeshta, të cilat e ulin njeriu dhe e tregojnë atë të thjesht para të gjithëve, dhe jo të lartë. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem në hadith tjetër, thot, njerëzit më të dashur tek un dhe më të afërt tek un ditën e gjukimit janë ata që janë më të mirë në moralin e tyre dhe njëzë më të onë rrujër të kun dhe më të largët prej me e ditë një gjukimit janë lafazanët ata të cilët flasin fjallë të shumëta edhe tha el mu të fejhi kun i tha nëjë dërgurë allaut gjëmë të në mu të fejhi kun tha mendim dhejt tha mendim dhejt dhe më të ta janë ata cilët janë më largë se shë duku shtjet e ditë një gjukimit nga profetit së nëllohet sërem ma di profetit së nëllohet sërem ka tërguar një hadit të sakt që me një mdhejt do rinjallit një gjukimit njërzit në formën e njëriut por masia tërë është sa masia e milingonave jo njësë është me nësë është rinjallit njërzit masia nëllohet gjitë njërzit dhe të me një mdhejt subhavallat nga pa vlefsi që kanë të ka allohet njërz i rinjallit njën të vëgjin sa një milingon edhe forma është forma trupit, fituar, fituar e trupit fytyra fytyrë e tijën janë shumë vëgjin po profetullahi sallam i shkelin njerëzën me këmbë nuk i nuk i shohin njerëz në gjykimin e shohin kush shkohet diçka në vogël fare kush kalon në gjykim i shkel në këmbë ato 13 profetorët tash i pak se ku e çon minimasi njeriu vallahi po shtrim më të madh nuk ka ditën e gjykimit po shtrim më të madh se sa ky nuk ka Ku shkallem, nuk i shikoh me së farë, por e shkel me kam. E më pavlerë. I futë Allah, subhanët të anë, në gjëhnem dhe i pashtarën në tje. Allah në ruajt nga mindin mosikja. Argumentin e në qumëta, dhe njërët të cilat të lasin përqeshtën në, në mindin mosis, por besimtarit i mjeftojnë në disa argumentet cilat e përkujtojnët edhe zjojnët nga gjumë i ti. Në të jërët të jërët të ruhet përkse së mundje ka që të keqe dhe djetarë gjithashtu kam folë për që është në menëmasis gjere gjatë unë nuk do të gjatëm shumë vetëm se deshët të tregoj një një njërë të shkurë të tregojt që është njërë, njërë një djetarë i cili qëhet mutarë refim në abdillaj e më shikhir edhe kalon rrungës e shikon një person duke jetësur me menëmasi i cili qështë el muhelleb ka qënë komandant kështë vesh një ropë për mundafshë dhe hesë të mendë masi për drivdhej edhe i thot këmutarë o robi Allah dhe, më sesë me këtë leheci se Allah dhe dygurit tia u rengë të leheci i thaj a diti ku shemun i thaj po ti thaj e a i që fillim jod ka qenj një pik uj pavler fundi jod është një kufom që du të hanë krimbat edhe në barkun tënë ti të, të shikë e pisliqe këjë jeti i dha në kësa të ertët e la muhelli bëja të lojhetsin në kësa më të lojhformë gjithashtu të regohet që omrim nga vdëlezizi për parësë të bëshe khalife po heste ishte, ishte njërë një në mëmë një një, për heste me një lojhetsin me në malësie parësë të bëshe khalife parësë të uh, hynëtë në dëgradën e dëvoqëmëris që kërkohëshe për ti edhe e pa ta usi ta usëm e kejsa në Limani, nga djetarët e tabjinve, edhe i gjyti me gisht në cepë, i tha, nuk është kjo hecëja atyre personë që kanë pislikë në bargunë atyre, për i tha, e tha të trotështë, nuk është hecëja atyre që kanë ashtu në bargunë atyre, da. nuk është kjo hecë atyre, da, nuk takonë, dhe më thënë, subhanë Allah, si mund të takoj një personë në cili është i dobët është i vogët që të Si Allahu nasi, thot Allahu subhanahu wa taala Kur'an: "Wa la tus'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil-ardi maraaha." Wa la tus'ir khaddaka lin-nas. Fot, do të mos u kthe cepin në fytyrën e njerëzit. Domethën kur ti nuk do të shohësh një person me sy, ja po ngjasho. Domethën se si për të treguar që kjo është një pavlerë, do të sigurt ti e konzon tonë ngatën e kafshëve, dhe ti i lart. Tamë më, më kërmeni mos ia. Ola tem shifil aldi maraha Dhe mos hezën të okë thot Kërnar i keshur I gëzuar In në kelen të hrikal ardha Olen të blukal gjibala t'ula Thotë Allah i më dhuar Ti nuk e për qartë token Dhe aske për të arritu gjethësin e maleve Gjithë, gjithë thotë kjo Ti nuk e për qartë token Dhe nuk e për të arritu gjethësin e maleve Gjithë, gjithë thotë Po pysu një uve të gjithë thotë Qëfar të thotë Këtë fëgjë për gjithë, e s'gjësë atë e. Mëjë. Mëjë, për që gjë shumë afërë. Tjetë, që të më të thënë? Që të më të thënë? Që të më të thënë, daj? Ti nuk e mundësit të qashë togën, do të thotë që je? I dobut. Nuk e gjësine maleve, do të thotë që je? I vogël. I vogël, i dobut. A me rëjton të regoshme dhe masë? Subhanallah. Me do të kthesh shpinën njerëzve, ta shikosh shumë njerëz me, të shikosh me bi syrit, ose të shikosh njerëz nga lart, si dhe meninë ship. Ti shikosh njerëz nga lart? <të> ti i vogël, i shumë i vogël, o njerëj, je shumë i dobët. Ti ulëgorit ti dhe malet, në lidersinë e maleve, sa arrit dot? Jesarrit u ti je zero para maleve, para maleve. Ti as tonëse çantë do, nuk je shumë i dobët. Ata për çfarë tregon mend i mall, skear syë. Për neza do lloj më dhëruar që mos mos i shikoj njerëzën e lart, dhe aft mos hes me kryen lart në tok, duke të duket të pëlqyrë vetja, sepse ti je i vogël, je dhe i dopët. Për treguar që njeriu i takon vetëm modestia. Vetëm thjeshtësia. Dhe kjo ka thënë selsija profetit sallallahu alejhi dhe selam, dhe kujt nuk i pëlqen kësilsi, dhe kujt nuk i mjafton modestia Atëherë, Djehnemi do t'i moftoi atij, edhe ai është vendi më i përshtatshëm për të, sepse Djehnemi është përgatitur për mendimdhënësit. Edhe së fundi, mendimësia është kundërtimi të vërtetës dhe nëmblefsimi i njerëzve. Kush nuk e panon të vërtetën kur i vjen, dhe ku i duket vetë më i mirë se të tjerët, ai është mendimadh. Letori shikoi veten e tij përpara se të të vonon sepse Allah i madhuruar nuk ka nevoj për mendim dhejnët, ma dje do t'i poshtrojë ata më shumë, se shdo poshtrojë, shdo kënd tjetër që ka egzistuar në faqin e dhejtë. Nusë Allah i madhuruar që në arruaj nga mendim osia edhe në ishpëtojë zemër tonë në nga smundi e keqe edhe të na fali gjunafet gjithë Allah i ashpullim një një një një një një një një një një një një një një një një një